Här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Och vi fortsätter samtalen som vi hade i Folkminnen som sändes i Sveriges Radio varje vecka under väldigt många år. Bengt och jag är folklorister och vi vet en del om muntliga traditioner, men vi är också författare. Båda två så skriver vi böcker. Jag håller mig mest i facklitteratur, men Bengt, du är ju också poet och du är prosa författare. Och din produktion är verkligen omfattande. Hemma har jag en, ja, ja, det är säkert en hyllmeter med böcker där du är uppe hos man. Det är allt från den stulna djuren till råttan i pizzan. Det är en bok som heter Rebecca och tigen som är en novellsamling. Och det är namnen i almenackan. Och nu tänkte jag att vi skulle prata om din senaste bok- som är alldeles färsk och som heter Byta namn och har under titeln 800 efternamnsförslag med kommentarer. Och den första frågan som jag måste bara ställa det. Hur väljer man? Ja, hur väljer man namn? Jag ska berätta att... Jag har alltid varit väldigt intresserad av namn och eh, du eh, nämnde själv en bok som jag har skrivit tidigare och det var alltså namnen i almanackan. Det var frågor fråga om förnamn. Eh, och, eh, det var ju så intressant tyckte jag hur, hur våra namn, varifrån de kommer, vilka som är kristna namn, vilka som fanns i Sverige före kristendomen och, och hur namn liksom, eh, påverkade av modeströmningar. Men sen blev jag också intresserad av efternamn och jag läste en bok som kom ut redan på 1800-talet en som heter Rosenberg som är ett statistiskt geografiskt lexikon. Och där finns alla bynamn och gårdsnamn, sockennamn i hela Sverige antecknade. Det är en fråga om jag tror 10 000 namn. Och som folklorist så har jag ofta haft anledning att bläddra i Rosenberg och kontrollera platser, vad de heter och var de ligger. Och då har jag många gånger tänkt så här, vilka fina efternamn det här skulle kunna bli. Och samtidigt så blev det ju så i Sverige att väldigt många som ville ha ett nytt efternamn och kanske vände sig då till Patent- och registreringsverket- de fick listor med datorskapade namn Och det var inte alltid de här namnen som en dator hade, hade satt ihop att de, det är alltså så att det är förledet och efterledet ja, som de slumpvis som har satt ihop. ihop och det var inte alltid de var så lyckade Och jag sneglade också lite åt Norge Och där är det så att inte mindre än 70% av alla norska efternamn är gårdsnamn. Mm. Så jag tänkte att eh, nu skulle jag göra en liten insats för att få det svenska namnskicket att bli mer lite det norska. Mm. Att skapa namn som faktiskt eh, också är namn på en, en plats någonstans i Sverige. För att då kunde folk som kanske hade en farfar eller en mormor som bodde just i den trakten få en geografisk anknytning i sitt namn. Och det tror jag kan vara bra för identiteten. Det är, vi lever ju i ett samhälle som förändras med en rasande hastighet Och att då ha en fast punkt någonstans i den svenska geografin Det tror jag kan vara bra mm. Men hur så, gjorde du urvalet? Alltså, ja, alltså, då gjorde jag så att jag läste igenom Rosenberg eh, från början till slut och, Men det blev ju inte 800 namn, det blev betydligt färre Men sen, eh, det som jag tror... Eh, är hemligheten med att väldigt många byter namn i Sverige. Det är alltså att man lär sig efter ett tag att det finns ett slags regelsystem. alltså Hur det går till att skapa ett namn, det, det är alltså ett slags regler för det som uppstod redan på 1700-talet och som sen många har hållit sig till. Och det är en utmaning för vår kreativitet att hitta namn som man känner att det här vill jag heta. Och det är väldigt ofta fråga om namn som har att göra med svensk natur. Tänk på alla grenar och kvistar och, och, och berg och, och forsar och strömmar. Det är, det är helt det är den svenska naturen som vi använder när, när vi bildar namn. Och det tycker jag är så intressant. Alltså att om vi jämför Sverige med andra länder i världen så toppar Sverige när det gäller namnbyte i förhållande till folk. Mängden så finns det inget land i världen där så många byter namn som i Sverige. Och det här det är en uppåtgående trend. Det var fler som bytte namn 2015 än året innan och det blir antagligen fler i år än året innan. Så att det här är egentligen också en uppslagsbok för namnbytare? Ja, och det, det är en uppslagsbok för namnbytare och det är också, kan man säga... Att så många svenskar vill byta namn- det har naturligtvis flera förklaringar- men en det är alltså att vi lever i ett individualistiskt samhälle. Vi vill alla vara unika- och vi vill alla alltså ha ett namn som, som vi är ensamma om. Du har ju skrivit ett ganska långt förord som jag tycker är väldigt spännande att läsa. Mm. Och det skriver du ju egentligen om efternamnsskickets historia. Ja. För går vi riktigt långt tillbaka i tiden, då hade vi inga efternamn. Nej, alltså går vi till Runstenarna som är tusen år gamla ungefär. Då har folk där, de har bara ett namn. Och det här att man fick ytterligare ett namn, det kom under... Medeltiden och det vanligaste det var ju det som kallas för patronymikon. Eh, som jag eh, har. Ja, eh, men det gamla patronymikonet mm. det var alltså att eh, då skulle din pappa hetat Mats. Men min farfar heter Mats. ja så alltså, han gjorde ja, det. Ja, ja. Så att det är Mats Matsson precis heter min farfar. Jaha, mm. för att det var ju så att det byttes alltså... Mm. Mats, jag man att någon hette Erik då Mats Erik, Erik Matsson Mats Eriksson, Erik Mattsson Det där fixerades någon gång kring 1900 Så att då upphörde man med att ta pappans förnamn Och bilda det här efternamnet Det efternamn som var då, det blev kvar Det blev. De följande generationerna, de bytte inte jag alltså ska bara göra en koppling till när vi pratade om att man nämnde med förnamn, därför det jag tänkte på när jag det, det, är ju du har väl liksom, jag var varit på Island ja. och på Island där benämner man ju folk med förnamn Ja, i den isländska telefonkatalogen ja. så står man alltså uppställd efter förnamn, ja, och, alfabetiskt Ja, precis, och där beställer du taxi förnamn vilket är ju är ett skick som börjar komma i Sverige också ja. där du då beställer på förnamn istället för på efternamn ja, just Så att det. det är ju väldigt spännande Men du, det här då med, det här med namn efter far och att det har funnits som Många Andersson, och Pettersson, och Eriksson, och Svensson och även en och annan Mattsson. Är det ett skäl till att man byter namn? Ja, det tror jag. Alltså, namnbytet det kom för många familjer när någon, kan ha varit en farfar eller farfars far eller morfar, flyttade till stan. För att så länge som man bodde i byarna, där var det ofta så att det var många som hade samma namn. Men man kunde liksom använda särskiljande tillägg, alltså namnet på en gård till exempel eller något annat. Men när man kom till städerna då var det så här att det kunde vara folk med samma förnamn och samma efternamn som bodde i samma trappuppgång. Och då blev det alltså väldigt mycket problem. Och det där uppmärksammades faktiskt från myndighetshåll så att det har funnits en aktiv politik för att folk skulle byta namn så att man skulle slippa de här eh, missförstånden som uppstod. Mm. Vi kanske ska skjuta in också. Gårdsnamnens betydelse ja. Alltså om du ser i Dalarna där det fortfarande lever kvar Där den lever det kvar, va? Men, Och då i... kan det fungera Vi kan väl ta en välkänd spelman Kungs Levi Nilsson där gårdsnamnet är kungs Ja just själv det Själv heter han Levi Nilsson ja, ja. Så att det är också ett exempel Men du, alla de här namnen då du räknar upp Det är en otrolig Mängd namn som är jättekonstiga Väldigt ofta har jag gjort så att jag har tagit Ortnamn och sen föreslagit dem som efternamn. Och sen ska jag också lägga till en sak och det är att alla namn här är inte eh, namn som tidigare har aldrig använts utan jag har också tagit en del äldre namn som har runnit dö ut. Mm, och det tycker jag är lite intressant, Alltså det här ja. med att man tar gamla namn du hade något eh, rungnet till exempel, var ja. ett sånt där gammalt namn- som du föreslår. Och det, det namnet har använts då tidigare- men så har, har namnet dött ut- och jag fick eh, själva idén- att också använda mig av äldre namn- när jag var med i en enkät. Och det var en tidskrift som heter Memento- som ges ut av eh, Sveriges begravningsentreprenörer- och de frågade mig och några andra också- hur vi ställer oss till det här- att eh, man skulle kunna göra- återbruka gravstenar det är många gravstenar där alltså det inte längre finns några anhöriga som betalar för stenen och då till sist så är det stenens öde då alltså att eh, bli grus men eh, därav har förekommit förslag att man skulle kunna återanvända gravstenar, och det helt enkelt slipa bort det namn som stod där innan och, eh, ta och hugga in nya namn och det där tyckte jag egentligen var en väldigt tilltalande tanke för att eh, i med stenens ålder så är ju våra människoliv bara som mm. korta ögonblick. Och eh, det också ligger i tiden att vi vet om att jordens resurser är ändliga. Eh, vi ska liksom försöka lära oss att återbruka och varför då inte också återbruka namn? Det finns ju också här i dina 800 namn en del namn som man är förvånad över att de inte används Ja, jag blev själv förvånad alltså, Ett sånt namn som Vinterfors, jag tycker det är ett väldigt fint namn Det är titeln på en målning av Gustav Fjässtad Men det finns inte någon människa i Sverige som heter Vinterfors och det här att ha förleden vinter, det, det finns ju många språk, alltså om det går till engelskan, så det är ett ganska, van, ganska vanligt namn alltså som börjar med winter någonting. Däremot vet jag inte om styrvind är ett bra namn. Det tycker jag. <laughs> Eller... <laughs> Och då, då tänker jag mig att en seglare till exempel skulle kunna känna för det namnet. Eller Steglitz. Ja, Stiglitz alltså finns ju i både tyskan och engelskan, alltså Stiglitz. Mm. Och eh, det finns en känd amerikansk fotograf som heter det. Men eh, i Sverige har vi ju ganska många fågelnamn. Eh, det finns många som heter Duva, Järpe, Örn, Falk. Eh, men... De lite mindre fåglarna, där är det inte lika vanligt. Jo sparv finns, det, det, ja, det, det. det finns i Dalarna. Gårdsnamn. Gårdsnamn. Mm. Men Steglitz är ju en väldigt fin liten mm. finkfågel- med vackra färger som har hållits som burfågel i Sverige tidigare. Och jag kan tänka mig att någon som läser den här boken- kan tycka att det vill jag heta. En del namn känns också lite förväxlingsbara- fast de inte används. Akenius- Mm. Det var en kyrkoherde i Bohuslän har du skrivit För att ja. du har ju också till alla de här namnen skrivit ganska utförliga kommentarer ja, Vilket ja. gör att det är också en underhållande läsning att få läsa om mm. namnen Och eh, Akenius barnekull låter ju nästan som barnekav för växlingsrisk kan man tycka Ja, nej men barnekull är också namnet på en kulle mm. eh, Och det finns en sägen knuten till det där att eh, ett, ett barn, jag kommer inte riktigt ihåg om det att barn som hade dött i pesten eller vad det var men barnekull är alltså ett ortnamn som, som går att använda Men du, här finns det också då en del adelsnamn, så från utdöda adelsläkter ett sånt är Adlerbrandt som var en adelsläkt som eh, levde från mitten av 1700 till mitten av 1800, -tal. sen dog grenen ut Kan man ta ett adelsnamn? Går det? Ja, alltså, det, det går ju inte att ta ett adelsnamn som fortfarande används. Nej, men man kan ta ett som är ur. Men eh, det finns ju alltså, väldigt många eh, adelsläkter kanske bara existerade i två år. Någon adlades, fick aldrig några barn, dog efter två år. Namnet ligger där oanvänt sedan dess. Mm. Och eh, när det gäller sådana namn har jag varit eh, undviket sådana som är liksom för allt för prooliga. Det ska inte vara. Allt för mycket sköldar och gyllen och silver och sådana saker. Men just när det gäller namn som börjar på Adler, då är det alltså den tyska Örn som finns där. Och den här som fick namnet adlerbrant men bara hade det en kort tid, hette Branting tidigare. Men Branting är ett namn som man alltså inte skulle kunna använda för att det finns. Det finns, mm. och... Även namn som är utdöda men där bäraren står i nationalencyklopedin får inte tas. Nu har du egentligen redan svarat på den sista frågan jag tänkte ställa. Vilka namn du inte har tagit med? För du ja, sa ju alltså, nämligen nu sådana som var förutkrusade. Och när, när, när det gäller de namn som jag har tagit med så är det vissa saker som, som jag tycker är viktiga. och Dels om det går att hitta en... Ortsanknytning Alltså att geografiskt få det här namnet eh, eh, Placerat Någonstans i Sverige Det tycker jag har varit viktigt Sen tycker jag också att eh, Efternamn Det är, kan man säga den mest komprimerade Formen av poesi Vi kan tänka oss De flesta dikter består ju av flera ord Men här har vi ett enda ord Som eh, ska på något sätt uttrycka Vem man är Eller vem man vill vara och eh, så många människor Har ju i Sverige hittat Namn som de på något sätt säger, Detta är jag mm, Så det. att jag kände att, att det, det här var helt enkelt Ett sätt att upptäcka En slags poesi En slags landskapets poesi Som fanns i Sverige Så den som vill kan alltså kalla sig Säljblom i efternamn. Ja. Mm. Och fler exempel finns då i den här boken Som du har skrivit och som heter Byta namn Och och nu har vi pratat om namnskick här i vår folkminnespodd har ni förslag på något annat vi ska prata om då ska ni skriva till oss en e-post till lyssna@folkminnespodden.se folkminnespodden.se och det finns en hemsida också som heter Folkminnespodden och där kan man hitta adressen också om inte man hinner med vad det var nu jag sa. Och de här poddarna de är producerade med bidrag från Kungliga Gustav Adels Akademin i Uppsala och det tackar vi för eftersom det är möjligt för oss att göra det här programmet. Tack vare detta och därför tänkte vi nästa gång också prata lite mer om Kungliga Gustav mm. Så tack för oss!